أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر،, الله أكبر،, الله أكبر. <تصفيق>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 صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ بتلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما Nakon zahvale Allah subhanahu wa ta'ala i uticaja, uticanja Allah subhanahu wa ta'ala od zlije naših duša i naših loših postupaka, svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva sem Allah tabaraka wa ta'ala i da je Muhammed s.a.v. njegov rob, njegov poslanik, salavat i salam donosimo na njega, na njegovu porodicu, časne ashaabe i sve mu'mina do sudnjega dana. Allah tabaraka wa ta'ala u al-Baqara kaže i kada je Allah subhanahu wa ta'ala na kušnju Ibrahima stavio sa riječima i oni ih upotpuni pa Allah reče ja ću te učiniti vođom i predvodnikom ljudima kao uvod ovim mislima koji želim da sa vama podijelim, navio sam ovaj kuranski aj da razmislimo zajedno o njemu. Allah subhanahu wa ta'ala stavlja svoje robove na kušnju. I to je Allahu sunnet, zakon koji je spustio i vlada, i vladao je i vlada će do sudnjega dana. Da svaki onaj kome Allah subhanahu wa ta'ala želi hajr, želi mu dobro i želi da mu dadne više od onoga što on posjeduje kod sebe stavi ga na kuš Isku, iskušaga ako ima neko od braće da dobre volje da prošeta tamo do ove skupine samo neko naj ako imaju nekog poslanika problem ali ne moraju se onako smijati onaj A ako nemaju poslanek prisutudar su to im je bolje Allah subhanahu wa ta'ala je stavio na kušnju i one koji su bolji od nas. Na najveće kušne stavio Allahove poslanike. Znači najbolje, najodabranije svoje robove stavio je na najveće kušnje. Zato što ih mrzi, zato što želi da oni propadnu, da ne polože ta ispit <laughs> suprotno toga. Allah subhanahu wa ta'ala je znao svog halila svog prijatelja Ibrahima kako ga je nazvao u Kur'anu Allah subhanahu ta'ala kaže i mi smo dali Ibrahimu zrelost još prije prije svihovi iskušenja prije iskušenja kada mu je Allah zapovjedio da zakonje svoga sina Ismaila pa je upotpunio ono što se tražilo od njega pa mu je Allah to zamijenio sa Kurbanom Allah ga je iskušao sa svojim narodom, nisu htjeli da prihvate babo njegov je bio najveći njegov neprijatelj. Pa je upotpunio ono što je bilo do njega. Zašto Ibrahimu tolika kušnja kada ga je Allah subhanahu wa ta ta'ala još od prije znao? Znao je njegovo stanje, znao ono što je u našim prsima i ono što najavo iznosimo da bi odgojio naše duše čovjek je po svojoj formi po svojoj prirodi slab kada se rodi stasa nema iskustva često i nerijetko ne prihvata savjet starijeg pogotovo omladina pa su tu iskušenja da operu tog insana od svega onoga što je pri loše da ga učvrste na putu islama i da ga pripreme da dođe dan kad će on voditi, kad će on ima riječ, da se u tom, na tom putu ne bi uzoholio, da kad dobije vlast, prevlast, snagu, da je ne bi negativno iskoristio, dolaze iskušenja, da ga okale na tome putu, kako bi pravo, sa pravim, znači, manirima i svojstvima ni ono što se traži od njega, a mi vrlo dobro znamo da se od nas traži iqametul adli fil ard da uspostavimo pravdu na ovom svijetu a jedina ispravna pravda jeste Allahova pravda u njegovoj vjeri kroz njegov šerijat koliko god ga oni napadali kao što ćemo vidjeti sada on nikada ne može izgubiti svoje svjetlo i kad god se ljudi odalje Allah će poslati narod koji će se približiti i zavoliti taj šarijet i postupati po njom Allah je iskušao Nabela i stavio Nabela i stavio Ibrahima da bi se Ibrahim dokazao i da bi upotpunio ono što se tražilo od njega tražilo se riječ. Kakva riječ? Dilema se razišla. Mufteseri imaju više mišljenja na opširnije mišljenje jeste da Allah subhanahu wa ta'ala riječima kao što je i od nas riječima traži da obavljamo namaz, da postimo, da dajemo zekat, da budemo pravi mili, da budemo pravedni, da budemo e, stoki prema onima koji se bore protiv Islama da budemo blagi pravjednicima sve to od nas traži riječima pa Allah riječima zapovjedio Ibrahimu propise ove vjere propise vjere Islama pa je Ibrahim došlo je u Koranu da je u potpuni nije samo odradio Nije samo obavio namaz, nije samo poslije mjesec ramazana, ne, na najbolji mogući način kako je Allah dao mogućnost jednome čovjeku, insanu, sinu Adamovom da upotpuni jednu stvar, on je upotpunio. Wa Ibrahim allazi waffa Allahu Qur'an ushidoči i kaže nam Ibrahim onaj koji je ono što se tražilo od njega potpuno potpuno uh, uradio onako kako je Allah zadovoljen potpunio svoju svoju zadaću na ovom svijetu od nas se također traži nikoga od nas Allah nije stvorio tek tako samo reda radi da bi živio oženio se imao djecu i umro na kraju i otišao bez, bez spomena, ne svako od nas kada je dobio ime, kada se rodio i odrastao ima pravo i obavezu da bude musliman ima pravo, jer je Allah subhanahu wa ta'ala ostavio ovu vjeru. Femen šae falju'min i ko želi da vjeruje, neka povjeruje. Islam poput pojedini vjera da moraš imati određenu krv, vrstu krvi ili ili ili potomstvo, porijeklo, da bi ta isti bio sljedenik te vjere. Ne. Ova je, vjera je otvorena, bilo ko da nam dođe, sa svjedočenjem da nema drugog božanstva, samo Allah s.a. i da je Muhammad s.a.v. njegov rob, njegov poslanik, on postaje muslimanom bez ikakvih dodatno novčanih ovosvjetskih prilaganja i da to ide preko nekoga i neke institucije. Ne. Najlakše je postati musliman. i nama je ostavljeno da budemo poput Ibrahima, alaih salatu wasalam na je putu na tom putu istrajemo i na tom putu da bi doživjeli vrhunac ove vjere da bi Allah subhanahu ta'ala nas uzdigao nad ostalim ummetima mora doći do Belaja neminomno je, ne može se to izbjeći ovo što se dešava ovih dana u islamskom svijetu ne može se izbjeći ako želimo da ovaj umet ponovo stane na noge a svi smo svjedoci da spava više od 150 godina da prije još pada hilafeta osmanskog da je bio veliki zulub i da je ta, ta opcija mor nije mogla da ustraje mogla je da ustraje da je se promijenula I vidjet kako je pravda, pravda među ljudima, jedan od ključnih momenata, opstanka jedne institucije, jedne skupine, države, umeta, bez pravdi ništa. Čitamo istoriju i vidjet ćemo, knjige su napisane, šta su to uzorci, koji su to uzorci bili, koji su doveli do toga da nestane jednostavno, nestane islamske vladavine, da muslimani više nisu oni koji predvode ovim ovim dunjalukom i ummetom i postaje ummet jednostavno e, plijen, plijen za ostale kolonije države da se podijeli da ustanu jedni protiv drugi da se ne slažu da odu razne poruke da slijede druge umete u onome što Allah subhanahu wa ta ta'ala o ništa nije ništa nije objavio da je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ovaj Kur'anski ajet mufesir ga tumače pa kažu da je Allah subhanahu wa ta'ala u ovom -um ajetu dao išaret dvijema skupinama i u ovome -um i leži muadjiza nad naravnost Kur'ana gdje Allah subhanahu wa ta'ala objavio našem poslaniku ajeto i Ibrahimu upozorivši arape tada koji su mnogobolšci bili u Meki i dajući im do znanja ko je bio Ibrahim, za koga su oni direktno vezali, smatrajući i govoreći mi smo od Loze Ibrahima od Ismaila, njegovog sina mi smo ti koji obdržavaju kabu, koji vodočasnike hadžije predislamske dočekujemo, hranimo, pojimo pa im je Allah subhanahu ta'ala objavio Ibrahima da znaju ko je on bio koju je vjeru slijedio da Ibrahim nije nikoga Allahu ravnim smatrao a u isto vrijeme je ajat objavljen Benu Israelčanima židovima koji su također od od njegovog porijekla od Ibrahima i koji se vežu direktno za Ibrahima i salatu selam i njima također poruka da slijede Ibrahimovu vjeru ispravnu gdje on nije pripisivao nikoga Allahu ravnim i koji je bio na pravom milletu, kao što je Muhammad s.a.v. kao je njegov potomak bio Hatemul Anbiya wal Mursalin bio pečat svim poslanicima i virovisnicima. Ovaj način Allahove kušnje se ne može izbjeći. Tako da svako ko želi da postigne hajr ovoga i svijeta mora da prođe kroz individualnu kušnu ili osobnu kušnju i kušnju društva ili umeta tako da svako od nas ima kušnju na tome hoće ustati na sabah namaz hoće li ispostiti mjesec Ramazana hoće izdvojiti imetak, dio svog imetka Allah radi nikoga se na tom putu ne bojeći samo na radi da dadne jer ponekada je lakše i živo dati nekome, ali kad ga upitaš za imetak ili mu napomeneš zekat, kodavu melek smrti hoće dušu da uzme. Pogotovo, hajde da kažemo da neko ima 5.000 maraka ili 10.000 maraka, pa treba da izvoji 2,5% od, od, od novca, to je ništa. Otižte i porazgovarajte sa milionerima, Pa ga napomeni da treba na kraju godine da da izdvoji zekijat, da ga podijeli siromasima, ovog ummeta. On kad je zaračunala da je njemu zekijat par miliona, njemu se sve okrene oko. On kaže, lakše ću poginiti, ubijem, ali nemoj mu uzeti ovaj milion. Pa lahom robe, ostat ti još 200.000 miliona, a ostat ši živ. Što govori da te nek ubije, kad lakše mi da ispustim dušu nego da radnem. Tako da je Islam došao da se pokorimo potpuno svim Allahovim propisima. I jeste ovaj ime kao što Alija Izadbegović, Rahmetullah Ali, rekao u svojoj knjizi Islam između Istoka i Zapada, kaže ova vjera i mudrost u, u, u imenu ove vjere nije došla iz ibadeta, nije došla iz možda naj, najjačeg ibadeta u vjeri namaz. Da se zove o vjera salah, namaz, da se zove zekat, da se zove hač, zato što je najnaporniji ibadat ili, ili nešto. Ne, došla je, kaže, iz riječi predanosti i pokornosti Allah subhanahu wa ta'ala. islam. I od toga dolazi da se ova sva vjera, cijela ova vjera, cijel ovaj sistem sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen, jedino sa njim. وَمَا يَبْدَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيُقْبَلَ Ko bude želeo nešto mimo islama, nećemo biti primljeno. Allah ga naziva islamom, koji direktno asocira na to da u svim našim ibadetima, pokretima, u svakodnevnom životu moramo da budemo predani Allahu i da stalno sebe zapitkujemo da li ono što radimo je, sa time Allah je zadovoljan ili ne. Nakon što dolaze iskušenja, Ibrahim je položio pa je dobio stepen Halila dobio je stepen Allahog minenika dobio je stepen poslanstva dobio je spomen kao što je dobio Allah da mu Allah sačuva spomen do sudnjega dana i tako i jest ne može se i ne smije se i nije pravedno spomenuti ustrajnost na pravom putu, požrtvovanost na Allahovom putu, iskren odnos prema Allahu, gospodaru svjetova, a da se zaobiđe Ibrahim a.s. To je najveći vid monoteizma prema Allahu s.w.t. koji se mogao, mogao e, na ovome svijetu dogoditi. Nakon Belaja, ako insan insan prebrodi te belaje, sačuva svoju vjeru Allah subhanahu wa ta'ala ga počasti mnogi se žali komunicirajući sa ljudima pričajući kahva kažu šta je ovo ko nam je ovo namjestio i Amerika je Amerika kriva za ovo sve Habibi nijedno iskušenje ama nijedan treptaj oka se ne može desiti na ovome svijetu bez Allahove dozvole a vi možda nešto prezirijete mrzite, mrsko vam je negodujete to, a ono je hajr za vas pa pogledajte samo jednog čovjeka slabašno kad se budi iz sna našta liči hajde da kažemo se budi iz nesvijesti jer ovaj umet je i svi smo svjedoci toga stotinu, stotinu godina jače bio u nesvijesti nije mrtav bio, uvijek je hajra bilo svjedočenjem ku hadisu koji kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem khairu ummati jedo qiyam sa'ado do, dokle god Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli da dođe suni da. Majutim ona rebuba i nas svih umeta je bio prisutan. Nije ga bilo, nije se pitalo ni za Sad se počinje da budi ona koja je vodao i hodio. Jel da kažem studirao u islamskom svijetu može da svjedoči buđenju islamskog umeta. Buđenju omladine, ne samo u Bosni. Svuda. Da jednostavno omladina je odlučila, nećemo da idemo za onom tamo, ne Ne želimo za porocima. Želimo da živimo u skladu sa islamom. U Lema svakim danom ovaj umet dobije nekog novog alima. Mladića koji sa 40 godina Kad čuješ kako priča, kako iznosi ajete, kako iznosi hadise, to je zlato. To je samo ga imati pored sebe, ništa više. Samo živiti sa njim. Ne može to sve da prođe, ako želimo da ovaj umet ustane skrozi svoje nesvijesti, ne može to prođe bez Belaja. Mora i doći Belaja. Međutim, šta je na nama sad? Belaj će doći. Ja vam kažem da iskušenja I ono što se može spoznati i shvatiti iz koransko sunnetskih tekstova jeste da su neminovna. I dolaze i samo mogu donijeti hajjr. Mogu dovesti do jedinstva muslimana. Jer kad god je teško, muslimani se ujedini. Kad god ima donijaluka i fino, muslimani počnu zaviditi, jednim drugima počnu se svađati. I radi, kao što kaže šehek Safet, radi onoga što je dio možda krilceta, jedan mali dio, posvađaju se i oskrnave a drugom, i metak i čast i ne do Allah života međutim belaj ne, u belaju čovjek kad je bolestan, kad je u volici sanja o nekom finom jogiju da negdje, pa ne sanja samo ja, rob, izliječi me samo da dođem kući da svojom hanom popijem kahu opet da ne moram onu bez toza onu pit Ka čovjek kako on belaju kad je u silomaštvu kaže gospodaru, samo krov nad glavom i da imam što da pojedem. I to je došlo u hadisu. Mudro je došlo od poslanika srlalavara i vselem gdje kaže onaj koji je miran u svojoj postavi. Ima hrane za jedan dan i nema nikakvu mahanu u svom tijelu kao da mu je dao četar dunjavuk. I to mi iz Koje Koji god bio u ratu, vidjet da dan samo rata ne može se Dan mira se ne može platiti Samo da jedan dan ne padaju granata iznadlava Onaj koji je bio bolestan Onaj ga iskušao sa bolešću Ili ima je Poželio bi samo jedan dan Da može da potrši, da bude zdrav A hrana ko hrana Allahu robe neće moći umrijeti Ni ćeš napusti ovaj svijet Sve Ne pojedeš I ne popiješ sve što ti je pre... Propisano Meni Allah propisao kad sam utrovi majke bio, ovu čašu soka, i zapisano da ću nakon nije umrijeti, Allaha mi ne mogu umrijeti, nema teorije, sve da se sastavi okolo, ne mogu umrijeti, nešto ne popijem. Tako nemoj se plavosikirati. Međutim, ljudi nam je u naluku, ljudima, da se mijenjaju, da su kolebljivi, da imaju problema, da su nervozni, u svemu tome mogu da izazvaju, da, iz... da je da jednostavno Pogreše prema drugom čovjeku, ma ne budu upravo pravedni da ga ogibete, da ako ga neko, ako me neko stalo, stalo na žuli, namu se želi da osvijete što je sve u soprotnosti sa sa našom lijepom mirom. Allahu o ti koji želiš da se nasjel na sjelima ne ugovara, da se nasjelima samo hajr priča. Pođi ti pod sebe pa ćeš vidjeti da će oni koji su oko tebe se početi minjeti. I nemoj ponižavati svoj mali gest da na svijelu kažeš, ljudi, nemojmo više o drugim prijeđati. Moga smo mali osebi, nismo nimi savršeni. Pa će na taj način, jednog dana u ovoj Bosni, nije bilo ove obladine, neko je radio, neko je progovorio riječ, neko je izašao jednom čaršiju, pa rekao lijepo riječ nekome, pa se sako pio jedan, pa dva, pa deset, pa Ova vjera, sa živi je dala noć treba na njoj umrijeti nije ovo moda koja se samo isproba i onda se ostavi ovaj sistem života gdje nakon smrti tek počinje pravi život molim Allaha da bude taj život na malahak i da ne bude da ne bude sa sa obračunom nego da nam Allah oprosti prije svega toga Allahu robe ako želiš da na ovome svijetu zavlada pravda budi pravična Pa maka se radilo o samome tebi, budu prave Onaj koji želi da se Kur'an uči u muslimanskim kućama, neka prvi uzme za mushaf. Onaj koji želi da se ustaje na sabah i da džamije budu pune, pa da spomirje da kaže ah, sad je došlo ono vrijeme, što su nam rekli, kad vas bude na sabahu ko što vas je na džumi oslovoćete kuc. Otiđi ti prvi na dža, u džamiju, pa će inšala doći onaj koji za tebe ostao. što smo spomenuli da i najbolja Allahovica nego i poslanicu prolazili kroz najveće belaje i iskušenja. Потом je Kur'an kaže ta uzbu billahi min šejtanir recim alhasibtum an tadkhulu l-džanna. da ćete u džennet? To jeste da ćete doći do toga Da Allah bude sa vam zadovoljan Da Allah subhanahu ta'ala Dadne vam pobjedu I ovoga i onoga svijeta A da vas ne zadesi Belaj Kao što smo rekli na podžetku, Kao što je zadesio Belaj one koji su Bili prije vas I nisu da Razne iskušenja Narodi njihovi su ih Proganjali Bili su muhađeri Ovaj narod je u 90. godinama i prije toga koji u Šamu bio, malo malo će vidjeti da sretni nekoga kaže, ti si iz Bosne, pa kaže ima moj komši jedan, zove se Bošnjak, šta to znači, je to Bosna, pa kad je doselio kaj nego pradijedo, či da nije prvi put se desilo da su bosanci, bošnjaci sa ovih prostora muslimani selili se s... na bolja mjesta ili u Tursku ili u, u, u Šam i tako dalje tako da su ti Belaji neminu čak do, to, do te mjere su dolazili Belaji onima koji su ummeti koji su bili prije nas hata je kula Rasul dobro brate pažnalu sve dok nije poslanik u alavine amanu maahu kalu meta nasrullah kad će više pobjeda pobjeće ko? onaj koji je ubijeđen Allahovu pobjedu Meta Nasrullah, kada će više, toliko nas više ugnjotavaju, toliko nam bela i prave i žele da nas nema na ovom dunjalku povikao bi poslanik sa svojim umetom, kada će više Allahov, Allahov pomoći. Ela inna Nasrullahi qarim. Allah svihano ta'ala gleda nas i čuje ovo što govorimo i svova dešavanja na nama je da osudimo da se protiv zla borimo međutim u isto vrijeme da znaš mu'mine da Allah subhanahu ta'ala neće ostaviti ovaj umaj da propadne nikada, budi ubijeđen i loše misli o Allahu onaj koji sumne o Allahu pobjede kada će doći dokoga zavisi zavisi do nas koliko ćemo mi popraviti svoje stanje prema Allah subhanahu ta'ala i vrlo bitan moment i ono što želim da naglasim i da akcenat na to da dnemu koliko kada ćemo i na koji način i u koji ćemo popraviti svoje odnose među bratske među komšijske među ljudske braćo er nije samo Bosna svuda svuda je kriza za lipu riječ ovaj narod je poznar po karama Ne smije se to prešutiti. U ovom narodu, hvala Allahu i dalje, Grib se ne može izgubiti. Ako je Ibn Haral, što kažu Arapi, ako je putnik, najmjernik, fin čovjek, nikada glada neće ostati. Lijepi manire ovog naroda je osmije koji pruža svakome. I onome koga, koga zna i koga ne zna, ko tome svjedoči? Nije mi, mi bi se onda hvalili. To bila neka tezikija. Otiđite i islamskim svijetom. Svako nas hvali. Hajmo biti dosljednog te hvali. Gdje god dođeš pitaš, pita te odakle si, kažeš iz Bosne. Maša Allah Ahsan Mas, kao što kažu u Egiptu. Najbolji ljudi. Kaže, vi pravi muslimani. Svako od nas treba da sebe zapita je li, jesmo li na onome na čemu bi, je Allah subhanahu wa ta ta'ala zadovoljan. Na čemu su bile prve generacije muslimana. I jesmo mi ti koji će povesti ovaj narod ka hajru, ka beričetu, ka izlazu. Ovaj narod popričajte sa bilo koji nema informacije. Kao što nema informacije, tako ne znaju svoje vjeri. Čudom se čudit koliko ovaj narod na našim prostorima ne zna osnovne stvari. Da ne kažemo sada medijske informacije. Ovo što se dešava učiniti e, U, u islamskom svijetu to su toliko i dajem akcentne medije toliko se neispravne neprovirene, naštimane informacije ser, serviraju našem narodu da jednostavno 70-80% informacija im dolazi krivim putem i na kriv način i pozivam ovim e, ovim putem da se razmišlja i da se vidi sa na polju medija što da uradimo moramo imati svoje portale da se naš glas čuje i da imamo, da imamo stav o svemu i u današnj, današnjim situacijama i da prenosimo našem narodu ono što je što je ispravno, a ne da slobodno da kažem Iran i oni koji su uz njih danas se prave heroji Islama a mi vidimo isto vrijeme da svakodnevno oni su glavni krivci za stotine I pri rek imam 1000 i više duša ne vidi u šamu da se ubilo sa njihovim raketama i ni ovim ljudima iz sa I onda dođeš sa једnim našim Bosnjom, popričaš, kažeš Iran je prava islamska sila. Kako znaš? Kaže tri puta je za za za dana za pritiju Americi. A to je igra Allah ti dao svako dobro. Kako prečeine? Pa to su najveći igraci, ja ti se reko kunem, dođi, traži od mene, kako hoćeš i novaca, što hoćeš traži od mene. Onog dana, kada Iran napadne Izrael, napadne Izrael, ili Izrael napadne Iran. Nema toga ništa. To je jedno te isto. Hareko Izrael, hareko Teheran. Tako da oni ne mogu, a naš narod smatra to, i onda kad se pojavi imam koji hvali, svako će ga potržati, slobodno dođi u džami i onda reci, to su neprijatelj Islama kad to veš zadojeno i kad naš narod ima već jedan obim onaj proporciju vijesti kroz medije koji sigurno potplaćujem da govori tako onda ti možeš da pričaš dosutra da su to neprijatelji sunneta, da oni ne žele hajru ovome narodu i moramo da e, upozorimo naš narod da ta opcija opcija šizma nije došla na jednu državu da je nakon toga nije na nastupio građanski rat Nije između ni i onog, onoga onog naroda koji je unutar ne. Oni se povuku na prve građanski rat unutar tog naroda. I oni bi sad jedva dočekali da se mi dignemo protiv institucije, a institucija protiv nas. Oni bi glavni, bi najveći najviše bi se radovali da se to desi. I oni to na tome rade, ali neće u zalu pomoć se toga to desiti, zato što ima trzveni glava prezveni glavaju i o tome razmišljaju i, i znaju šta, šta činti. Dao bi prijedlog braći muslimanima da budu jedan od trojice i da nađu sebe svodno svojim mogućnostima u ove, jednu od ove tri skupine. Prva skupina je najbolja skupina koja će raditi hajir, koji će biti mu'min, pravi, i prihvatiti kitab i sunnet onako kako je došlo i na tom putu pozivati to mesto. To su pravi dostavljači Allahove vjere, pravi mu'mini, oni koji su naslijedili Allahove poslanike. I svako onaj koji ima karizmu za tim, ko može, ko smatra sebe da može lijepom riječu pozvati svoga komčuna namaz, Da se njegova kćerka pokrije, da krene pravim putem, da njegov kolega sa posla krene u džaniju zajedno sa njim, da počne od džume, od, od pet vakata namaza i tako dalje, da to uradi. I da ne štedi na tome i da se ne stidi svoje vjere. Ako ne može da govori i nije morala dao tu mogućnost i vidi sebe da je probao nekoliko puta da pozove i nije išlo, i možda ne zna nije se još podučio možda da se poduči i možda bi znao međutim ne zna da dobrim dijelima i dobročinstvom plijeni srca drugih ljudi banalan primjer sa obraćaj prvenstvo prolaza ti za volanom polako ideš i kažeš bujrom gužva naprijed već se 15 avuta onaj u redu stalo zato što ovaj ne može da prođe svi Napredi i napredi, ne daj mu da prođeš Ti staneš, zakočiš, kažeš bujrum Nikad neće zaboraviti Prva kahva samo će pričati o tebi Kaže ona, ja sam ga vidio, tako izgleda On ima pričaju, im, jedi ovako Ali mi čovjek se nasmio i kaže bujrum Kaže on nisu takvi sigurni I počeće da razmišlja Da ne kaže mu samo posluzi, bujrum Ima malo stvari, u tebe kor Pa imaš četvra djece, šta ćeš napuniti On ima Flašu soka u ruci Možda jedan kruh, lijep Bujno, brate, prije mene na kasu Izgube se ljudi Jer ta dobročinstva su izlapila Ima i Ali nisu u onoj dozi kao i Na onome rangu Kao što je prije bilo Malo sad brzina života Dunjaluk Mediji Ne mogu reći da nisu I, i, i TV, i serije, i filmovi Utjecali negativno Kako na našu omladenu Tako i na, na, na stariju populaciju Da sve jednostavno oni maniri lepi bosnjački izgube, izgube koji su direktno uzeti iz manira islama, iz akhlaka Muhameda sallallahu alejhi ve To je druga skupina. Naći dobročinstvo, nemoj plaho pričat. Jedno predaju sam čuo na dersu, nisam i provjerio, da je imam mali koji iz Taifa došlo pismo. jedan od nika tajfa mu je rekao o imamu Proširla se ta i ta u tajfu pa pošali nam nekoga ili ti dođi da objasniš naravno da to nije odsuneta znači da je ispraviš pa se jedan čovjek iz Međlisa javio i kažu, imamu, kaže imamu ja ću otić da to sredim pa mu imam malik rekao sjedi ti ti nisi ehl za to nego će vam poslati nekoga drugom imatevi što je dovoljni šaret i to i da nije ispravna predaja zdravim razumom je ispravan postupak da ako neko nije ehl za nešto ako nije sposoban da odradi neku stvar ne treba ga poslati na tu akciju na, na, na, na tu misiju tako je onaj koji može kojima Allah dao neka uradi onaj ko ne može Neka svojim dijelima Svako od nas može lijetim dijelom dobročinstvom da dadne na polju daveta. Da ispravi lažne informacije o nama. I treća skupina ako ne može plahoni jezikom. Nit plaho djelo džustarije. Ne može plaho da sabora. Ali kaže meni je sve fino, al ako me neko ako mi na žulj stane na čepime, ja ne znam gdje sam. Brate moj dragi, ima jedan ibadet jako je vrijedan kod Allaha, a to je keful eza anim nas. Nemoj je zijeti druge. Samo nemoj drugima šarčiniti. Ne traži se od tebe da plaho budeš pozitivan, u onome je smislu da budeš neki dobročinitelj. Da od tebe kapa, da budeš poput rih mursan. Ali nemoj ezijeti druge ljude. Jer eziječenje drugih ljudi samim time navlačiš na sebe Allahovu srdžbu. Do te mjere da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem pogleda tobe preciznosti, rekao dvojica nemojte da dvojica došaptava jedan drugom prisut trećnik. Jer to ezijeti brata muslimana, mu'mina. A Allah prezire Allah prezire da se zijeti mu'min samo do šaptavanjem šta si uradio ništa imam ja informaciju za ovog brata ne želim da čuje drugi i hoću da vam prevesem nevezano za njega zabrana a kamoli da se na sjelima gibeti taj brat da se mu'min spominje po lošem da se laže na njega da ono što on uradio od lošega da nisam pretjerao završit ću da ono što on radi ono še, da ti pričaš da prenosiš jeste njegovo ono loše je djelo ako jedan umin pogriješio prema Alahu da ti odeš na drugo svijetu i kažeš ah, jeste vidli kaže onog juče a jest glumio kaže da je neki pobožnjak a ja ga juče ufatio kaže to i to radi jer znate da se za takve koji prenose ovo smad, da se sprema žestoka patnja na ovome svijetu prije onoga Gdje je dokaz? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna l'dhine juhibbuna an taši' al fahişetu Fi l'dhine amanu Lahum azabun alimun Fi dunja wal akhira Kaže Allah oni koji vole da Ne samo Možeš ti da ne prenesiš Međutim onaj što prenosi Sjedi pored tebe I govori o mu'minu onom što je o Što je pri njemu i širi to A tebi ovamo drago E nek je vala i ovoga, kaže, provalio Svi mislije da je dobar Samo što voliš Allah ti prijeti žestokom kaznom na ovome i na onome svijetu Tako da je ibadet Dobar ibadet I vrijedan kod Allaha Da čovjek ne izvijeti druge ljude Svi miri od njega Prođem lijevo, desno, preko ljudi, preko ramena Svi, alhamdulillah, mirni od mene To ibadet, ako se zanijeti ispravno Može se kod Allaha očekivati nagrada na sudnjemu danu. Molim Allaha da ovaj skup učini blagoslovljenim. Da nam Allah s.w.t. otvori riznice znanja ispravnog. Da nam dadne rizku u amelu salih. Molim Allaha s.w.t. da nas poživi na imanu i da umremo kao pravi vjernici. Molim Allaha da pomogne muslimane gdje god se oni našli. Da ih pomogne protiv njihovih neprijatelja. Olakša im. Smiluje se njihovi mrtvima. Izleči njihove poranelika i da pokri one koji nemaju čima da se pokriju od hladnoće Molim Allahu subhanahu wa ta'ala da um, nas uveda na suđanicu Subhanak Allahumma hamdika shalla wala ilaha illa anta astaghfiruka watubu ilaik wa jazakumullahu